El dilluns 27 de maig, dia després de les eleccions municipals i a l'informatiu de ràdio Palafrugell, posarem el focus en la victòria de Juli Fernández, que s'imposa per quarta vegada en unes eleccions municipals, tot i que empata a regidors amb Esquerra Republicana. Tots dos formacions obtenen 7 adils. També repassarem de forma breu algun dels resultats que ens han deixat les municipals a la comarca del Baix Empordà. Escoltarem a Vanessa Peiró, que s'imposa a Montràs del Cor, a Montràs. La vida més enllà de la política doncs, ens portarà a parlar de la presentació de les 57 festes de primavera que va tenir lloc dissabte a la Bòbila i que va omplir-la en prop de 400 persones. Ens explicarà en Marc Casanovas. Tancarem aquest informatiu d'avui dilluns amb la previsió meteorològica que ens portarà l'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat de la Càrrec. Comencem aquest informatiu post eleccions municipals 2019 i també europees posant el focus doncs, en els resultats de casa nostra i us hem de comentar doncs, l'empat tècnic entre Partit Socialista i Esquerra Republicana que finalment es van portar al grup de Juli Fernández per només 121 vots de diferència. Els socialistes es van quedar, de fet, a les portes de rebre el 30% dels suports al final de, les, de la jornada electoral i amb el 100% escrotat, doncs van obtenir un 29,97% dels vots que es van emetre a Palafrugell amb el mateix número de regidors que els socialistes, amb set eh, adils, la segona força va ser igual que fa quatre anys per Esquerra Republicana, que en aquest cas va aconseguir el 28,59% dels vots que es van emetre ahir a Palafrugell, on també la participació va créixer pràcticament nou punts. Així doncs, per la part alta, el panorama, com podem observar, no ha variat gaire respecte als resultats del 2015 en el que els socialistes i la els republicans també van aconseguir set regidors. Juli Fernández, en el programa especial que vam oferir per analitzar els resultats, va destacar que un cop més s'ha imposat en unes eleccions per quarta vegada consecutiva, tot i que admetia la dificultat de poder governar atesos als pactes previs que en principi es van dur a terme ja i es van fer públics el divendres al Museu del Suru. Bueno, jo, si ens atenem a les últimes notícies dels últims dos dies de la campanya, vull intentar, que és una quimera, en cas, tenint en compte que els pactes locals eh, també sovint intervenen coses superlocals. Per tant, no oblidem que aquí hi haurà en lloc també diputació hi haurà en lloc de consells comarcals i, bueno, que el PSC ha guanyat les eleccions, encara que sigui un número de vots, ha guanyat les eleccions. Vull remarcar que és la quarta vegada, que he passat mai de que el mateix candidat el mateix partit guanyi 4 vegades seguides les eleccions municipals però bé, està clar que al final la política també és aritmètica i és que tu necessites tenir 11 regidors per, per poder governar majoria o que no hi una majoria alternativa està clar que si no surt cap majoria alternativa la llista de votada pot començar a governar però bueno jo per lo que he estat veient per ell semblava ser que la llista la majoria alternativa estaria feta si ens atenem l'acte del divendres de l'Assemblea Nacional i el de manifestar nosaltres totes les campanyes. No? Però jo intentaré defensar doncs que he guanyat, que vull tornar -se a ser alcalde. També és obvi que la gent, crec que el fet que després la moció de censura de tot que ha passat, que torni a confiar en mi que he guanyat en vots en tant un doncs també a mi és una satisfacció personal important. I per la seva banda, Josep P. Ferrer, el segon màxim representant en aquestes eleccions del 2019, posava la mirada en el fet que després de dos anys al capdavant de, de l'Ajuntament no van ser penalitzats, sinó al contrari, que han crescut en nombre de vots i també en el percentatge absolut. És o menys un 10% més de, de votació i nosaltres hem tingut un 25 i escaig més de, més de vot. I evidentment, amb aquests resultats amb aquests resultats nosaltres el que diem més que uh, uh, l'acció de govern que hem fet uh, no, ha, no, ha no ha sigut castigada, ha sigut castigada, ha sigut avalada I que, uh, i que això ens adona un resultat de set regidors, o sigui, força majoritari juntament amb el PSC en el, en el, en el, en el ple de l'Ajuntament. Evidentment, i això és el que s'ha de reconèixer, el PSC uh, manté, uh, es manté com a primera força en nombre de vots però al final, al final eh, amb un ple el que compten no són els vots, a part del dia de l'elecció de, de, de l'alcalde per un ple són 7 i 7 i nosaltres, igual que l'altra vegada el discurs és el mateix de l'altra vegada 7 i 7 són eh, posicions guanyadores en l'Ajuntament malgrat la carrera última, última sprint però al final això va per punts els punts són 7 un altre dels protagonistes de la nit va ser Joan Vigues, alcaldeble de la nova formació independent de Palafrugell. Som gent del poble, en els seus primers comissis ha aconseguit un total de 1.395 vots. Un satisfet Joan Vigues analitzava aquests resultats que els han portat a ser la tercera força al consistori, com podreu escoltar, un Joan Vigues que no s'esperava obtenir tants vots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 per últim, el darrer dels protagonistes que va passar per aquesta sintonia de Ràdio Palà Forgell, passada la mitjanit, va ser Josep Salvatella. Junts per Catalunya va veure com es quedava lluny dels resultats obtinguts el 2015 per Convergència i Unió, en bona part doncs, per aquests tres regidors que han marxat a Som Gent del Poble. Eh, no obstant això, Salvatella es mostrava satisfet amb la campanya pels problemes que van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 que d'alguna manera també ocupava aquest espai polític que fa quatre anys eh, va representar Convergència i Unió, que és eh, junts pel... Som gent del poble, som gent del poble. Soón gent del poble. Llavors eh, de fet, els cinc regidors que fa quatre anys va treure de doncs han quedat repartits aquests tres i dos de mm -hmm. Som gent del poble i junts per Catalunya. Mm -hmm. Ara, doncs, sobre un període de 20 dies per conformar govern abans de la construcció del ple del, de la Constitució, del ple del proper dissabte 15 de juny les posicions a priori semblen molt clares i tot sembla indicar que hi haurà un pacte a tres amb Esquerra Republicana Som Gent del Poble i Junts per Catalunya però seguirem de prop les negociacions i us les explicarem en aquesta sintonia ja que com auguràvem ahir doncs pot haver-hi un altre pacte que podria ser Esquerra Republicana Som Gent del Poble i Palafrugell en Comú Podem i a més a més aquestes eleccions municipals de casa nostra doncs també ens va van deixar eh, un parell de regidors més que van caure en aquest cas un per part de Palafrugell en Comú Podem i l'altre que va caure en mans de Ciutadans que aconsegueixen doncs, els dos partits eh, mantenir els eh, regidors que tenien en l'anterior legislatura això sí, recordem que Palafrugell en Comú doncs, eh, es presentaven aquestes eleccions del 2015 sota el nom d'entesa eh, Miquel Puig, alcaldable per Palafrugell en Comú Podem doncs, ha aconseguit mantenir el regidor que està que tenia entesa i també Joan Ferrer doncs, ha aconseguit mantenir aquest regidor, tot i que recordem eh, en l'entrevista que vam mantenir aquí a Ràdio Palafrugell per a les eleccions i també doncs, en els debats als quals ha assistit el candidat de, de Ciutadans s'esperava doncs, eh, eh, un resultat millor. Intentarem conversar amb ells dos, amb Miquel eh, ho farem aquesta tarda i per tant demà tindrem les declaracions i també intentarem fer-ho amb Joan Ferrer per saber la valoració d'aquestes eleccions municipals eh, 2019 a casa nostra i els resultats que han obtingut les seves dues formacions. D'altra banda, també us hem d'explicar de, de, de que coincidint amb aquestes eleccions municipals, doncs també es van celebrar les europees i en aquest cas els resultats van ser força diferents de les locals, sobretot en la primera posició, ja és que Junts per Catalunya es van imposar amb total claredat amb 3.094 vots, seguits per PSC 1.925 vots i Esquerra Republicana 1.025 2.857. En aquestes dues posicions, doncs, més o menys hi ha aquesta diferència, en aquest cas menys de 100 vots, però que és similar a la que es van viure a les municipals. Això sí, sorprèn el resultat de Junts per Catalunya, que va obtenir doncs, més de 3.000 vots i després a les municipals doncs, no va arribar al miler. Seguirem informant d'aquestes eleccions municipals a Palafrugell per veure ara com es constitueix aquest ple, quins són els pactes definitius i us anirem informant, com és habitual, al Ràdio Palafrugell a través de la nostra sintonia 107.8 FM i també a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat. Portem un matí, doncs, com és eh, normal, de ressaca electoral i fent un repàs dels diversos municipis de la comarca, de també doncs, centrant-nos aquí, a Palafrugell, i alhora del Peix Fregit doncs, hem fet un repàs d'altres poblacions doncs, eh, amb, més, eh, cap, amb més densitat de vots, de com eh, per exemple Sant Feliu de Guíxols, on Carles Motes doncs, ha escombrat els seus rivals obtenint 10 regidors i 3.454 vots i quedant-se doncs, a les portes de la majoria absoluta. També bé doncs, qui ha aconseguit aquesta majoria absoluta en aquest cas i sí que ha estat Esquerra Republicana a Palamós. Lluís Puig va monopolitzar doncs, els vots a, a Palamós amb gairebé el 50%, va obtenir el 48,50% i un total d'arreu de, de 10 regidors que el posen doncs, en una situació immillorable per governar en solitari i d'altra banda doncs també vam repassar els resultats de Montràs que ens va deixar la Vanessa Pairó com a guanyadora. Hem escoltat al llarg del matí a diversos protagonistes, han passat per la sintonia de de Ràdio Palafrugell, doncs, també l'alcalde eh, de, de Torrent, també l'alcalde de Palafrugell i en els següents, eh, en els següents dies doncs, també anirem repassant en aquest informatiu els diversos protagonistes que passin per aquesta antena relacionada amb aquests eh, resultats que ens ha deixat aquestes municipals a casa nostra, a la nostra comarca Escoltarem ara Vanessa Païró, que ha passat doncs, aquest matí per Ràdio Palafrugell, amb en Rafael Corbí, que valorava aquesta victòria sobre el grup de Martí Sabrià, amb junts per Montras, que ha obtingut la majoria absoluta amb cinc regidors. Seguim amb el nostre matinal i de Palafrugell marxem cap a Montràs. Ahir vespre en parlàvem també en, en directe amb la força que va tenir la majoria amb aquest eh, municipi, el municipi de Montràs. Ja sabeu que aquesta campanya electoral l'hem seguit també molt profundament a través de Ràdio Palafrugell, el municipi veí, eh, des de Gals de soledem I tenim a la Vanessa Pairó, la representant de Junts per Catalunya, Junts per Montràs, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Vanessa, benvinguda. De nou uh, parlant amb nosaltres, però ara ja sí amb uns resultats més clars, perquè ahir teníem el, el dubte, al principi fins a sortir un empat uh, tècnic entre les dues forces majoritàries, després un resultat de 6-2-1, però ara sembla que el 5-3-1 és el que és en definitiu, no? Sí, parada a uh, bueno, resultats del que es pugui decidir el dimecres a la Junta, en principi el resultat actual és 5-3-1. Ho perquè hi ha quatre vots nuls que es podrien reclamar, que nosaltres entenem que, que haurien de ser favor nostre i que podíem fer variar aquests 5-3-1, 2 1 Sí, perquè heu quedat només quatre vots de diferència a l'últim regidor. Correcte, correcte. La veritat és que s'han fet uns resultats molt positius. Respecte al 2015, nosaltres hem augmentat 109 vots. De fet, per tres vots hem doblat gairebé els resultats obtinguts per la segona força, que és a Cor Municipal, Montràs Alcord. I estem molt satisfets, tot i que també... Bueno, s'ha de fer una mica de, de crítica i tenir en compte el que són també els vots blancs i vots nuls, que també n'hi han hagut bastants, em sembla que eren, respectar-lo de memòria, 24 i 20 o alguna així. Sí que s'ha multiplicat per 3 respecte a l'última vegada, o sigui, hi ha 24 veïns que no ho veien gens clar, i els vots nuls són, són 20. Però bé, definitiva, el que no em canviaré és la, la majoria absoluta que, que ha aconseguit, que heu aconseguit des de Junts per Montras. no? Correcte. La veritat és que estic molt contenta per l'equip que, que, que he liderat, que m'està donant recolzament i que hem treballat molt dur per obtenir aquests resultats, la veritat. Uh, Vanessa, quin, quin és el, el, el marge que diríem que té d'aquests resultats? La feina feta per l'anterior equipe de, de govern, liderada per el, Ara Alcalde en funcions, Carlos Salgas, o el projecte, la, la il·lusió que heu portat vosaltres com a nou equip? Jo crec que és una barreja de les dues coses, és a dir, clarament la l'aval de la feina feta ens ha jugat molt a favor nostra i una mica també la il·lusió d'un equip que porta cares noves, nous projectes, la decisió d'afrontar projectes que s'han deixat penjats amb el temps però que volem encarar ja definitivament com el famós POM. crec que és una mica la suma de tot plegat. Se'n va parlar molt del, del POM també, la campanya. En algun moment tu eres molt optimista, parlaves de CET, però sabem que això també és una mica de, de cara a la galeria o, o potser no? Bé, bueno, suposo que era una mica el joc del frec a frec amb un ras al cor que érem conscients que era la, la nostra competència més directa. Eh, si bé, també vull tenir en compte els resultats que han tret al PCC que han tret molt bons resultats, un regidor, eh, ells també han augmentat, em sembla, en tres vots respecte al 2015, és a dir, també s'ha de tenir en compte això. Eh, vosaltres no necessiteu a ningú, però us interessa parlar amb algú, eh, tenir tractes amb algú? Bé, jo que he dit en tot moment és que a el que m'interessa és fer poble, és anar tots junts, és a dir, que tot el que sigui col·laborar com s'ha fet fins ara, parlar les coses, debatre'ls, aportar la màxima de... D idees i de col·laboracions en tot el que estigui endavant, per mi serà benvingut. Aquestes són els resultats doncs, provisionals que tenim. Ens ha comentat la, la Vanessa que hi ha aquests quatre bons penjats que poden fer-ho, però el que sí és evident és, és aquesta majoria de Junts per Montràs, cinc regidors, tres per Acord Municipal, un per al Partit Socialista. Es va veure amb el debat que teniu idees molt diferents de poble, tant uns com els altres, però que amb algunes coses sí que coincidíeu. Sí, és correcte. És a dir, hi ha coses que, sobretot amb el que és planificació urbanística, podríem dir que és el, el puntal que més diferències aporta entre nosaltres, però també en temes de, de gestió de personal o de portar les coses directament. Jo crec que ara és simplement posar les coses sobre la taula, com dic, intentar que tant la mateixa població com els grups que quedin a l'oposició o en el mateix govern puguem parlar tots plegats i decidir el millor pel futur del poble. Vanessa Beiró, eh, la que serà alcaldessa de, de Montràs eh, per als propers quatre anys. De moment, però, haurà d'esperar el, el debat d'investidura, quan, quan s'investeixin. I després, si cas, en tornem a parlar un, una estoneta llarga aquí els nostres estudis, si, si va bé. Amb molt de gust, gràcies per tenir-nos en compte i, com sempre, per donar-nos uns minuts per per fer partícip la gent dels resultats i de, de tot el procés electoral. Una abraçada a tots els muntresencs i muntresenques. Fins aviat. De la nostra part per vosaltres. Adéu, bon Bona La Vanessa Pairo. I com dèiem, doncs, en els propers dies eh, seguirem repassant aquests protagonistes que han anat passant al llarg d'aquest matí per Ràdio Palà Frigell i que seguirem passant en els propers dies per la nostra antena per comentar doncs, aquests resultats de les municipals 2019 a la comarca del Baix Empordà. Com que no tot són eleccions i també altres informacions a casa nostra que cal repassar, doncs a continuació posarem el focus en la presentació de la 57a edició del carrusel Costa Brava de les festes de primavera que es va fer dissabte passat a la bòbila de Palafrugell i que va portar a omplir-la amb pràcticament 400 persones. Amb Marc Casanovas, president de l'associació de carrossaires, que van ser els que van organitzar aquest sopar, ha passat aquest matí per l'antena de Ràdio Palà per l'hora del peix fregit, i ens ha fet la valoració d'aquest sopar de presentació de les festes i també ens ha detallat quines són les temàtiques de les carrosses d'enguany. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Marc Casanovas. Un acte doncs, que és molt esperat per a les colles carrossaires i també per la gent que doncs, vol viure les festes de primavera a casa nostra i que un any més doncs, han organitzat les colles de carrossaires de comparses i els grups d'animació que va tenir lloc dissabte a la nit i nosaltres ens posarem en contacte amb en Marc Casanovas perquè ens comenti doncs, com va anar aquest, aquest esdeveniment amb Marc Casanovas que és el president de l'associació de carrossaires que tenim a l'altre costat de la línia telefónica ara que són pràcticament dos quarts d'honsa. Bon dia, Marc. Bon dia. Doncs, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta la valoració d'aquesta festa de presentació que va tenir una bona acollida, no?, entre el, el pal, Palafrugellengs. La veritat és que sí, estem molt i molt contents. Uh, uh, Tenim una mica de por perquè coincidia amb el final de la Copa del Rei de, de futbol i deia, ostres, a veure si vindrà gent o no, però va superar les nostres expectatives. I realment va ser tot un èxit, unes 400 persones van venir a la presentació, van disfrutar de, del sopar que vam organitzar els carrossaires i a més a més aquest any vam fer un canvi de format, els, érem els carrossaires els que repartíem tot el tema del menjar, etc. I a part també van canviar tot el sistema de, de, de, de la presentació de les, de les festes, ja que com que era la jornada de reflexió hi havia coses que no podíem fer, uh -huh. i vam aprofitar i vam fer un canvi de dalt a baix i molt content. Això et volia preguntar eh? el tema doncs, que fos el dia abans de les eleccions eh, va ara ho has dit tu, no? que, que doncs, va tenir incidència en aquesta presentació Quines, com ho va haver de fer? Com ho va haver de repensar aquesta presentació? Doncs mira, la veritat és que el, el, el requisit és que no podia parlar cap polític, mm -hmm. ningú de l'Ajuntament i la veritat és que el resultat va ser boníssim perquè al final els que van parlar van ser els carrossaires i, i les comparses que són els protagonistes de les festes i el resultat, el resultat va ser una presentació, eh, un, un xou no? de, de, del poble, de l'aixec del poble que organitza les festes, que jo crec que és el que ha de representar aquest aquest acte, que és la presentació de les festes i el que ve inicia a totes les festes que començaran d'aquí un parell de setmanes. Uh -huh. No sé si eh, doncs, aquesta vinentesa, aquesta casualitat doncs, que no pogués parlar cap polític i tal i com va anar, i com ens has comentat doncs, que esteu satisfets, no sé si ja ho podeu traslladar de cara a l'any que ve o serà una miqueta complicat perquè també els polítics volen tenir la seva quota, no? La veritat és que quan va acabar ens van venir els... perquè també hi havia una taula amb amb tots els partits que van venir a sopar van aprofitar que era la jornada de reflexió jo crec que també per descansar i tots ens van dir el mateix, ens van felicitar per, per com havia anat l'acte, per la gentada que, havia, que hi havia hagut i els vam dir que em sembla que l'any que ve tampoc farem pujar cap, cap polític, ni alcalde, ni regidor, ni ningú perquè així és, és molt més diàmic i, i sembla que, no sé, va agradar molt no, no, ens van dir que sí, eh, que cap problema una cosa és el que van dir ahir i una altra cosa és el que fa sí, d'aquí un any. Eh? També n'estarem atents, Marc. Sí, sí, sí, sí. <laughs> doncs, a aquesta, aquestes quatre, pràcticament 400 persones que van omplir la bòbila eh, van poder gaudir doncs, aquesta presentació de les festes de, de primavera. Eh, també eh, aquesta presentació doncs, molt enmarcada o molt posant el focus en el carrusel eh, Costa Brava. Uh, reivindicant també la marca Carnaval de Carnavals, que enguany s'ha to volgut tornar a apoderar la població de Pat la Platja d'Aro. No sé si vau voler fer alguna reivindicació també en aquest sentit. Uh, la veritat és que sí, vam voler reivindicar, però més aviat uh, nosaltres no volem criticar els altres. Al final, en aquest, en aquest sentit, uh, nosaltres tenim el nostre carrossel, el canal de Carnavals, que té gairebé 60 anys. Creiem que el que s'ha fet a Platja d'Aro no, no està ben fet, però també creiem que acabarà morint pel seu propi pes aquí seguim tinguent un, una quarantena de colles que sortiran el dia 9 de juny el eh, menú està consolidat i creiem que realment és el carnaval de Carnaval i les còpies eh, sempre acaben, no acaben sent lo mateix mm -hmm. uh... I, eh, una cosa que volia dir també que a mi has la presentació en el, els carrosaires o el que vam voler reivindicar sobretot és tota la feina dels carrossaires que eh, ens van documentar i és una figura que el que voler és reivindicar aquesta figura que fa més de 100 anys que tenim al poble, que és molt important per, a nivell social i a nivell del poble perquè són persones que estan tot un any treballant sense res a canvi, només per sortir unes hores al carrer i van fer un reconeixement als carrousaires, els primers carrousaires de tota la vida passar fotos antigues i realment va ser molt motiu donc eh, la veritat és que ens han arribat veus d'això doncs, queaquesta d'aquesta motivitat també d'aquesta presentació tu ets membre de la colla Els Trompats van parlar amb tu doncs fa uns un, un dies unes setmanes per, eh, per, per, per comentar no? el tema aquest de, de, de, del vostre manifest que vau, vau fer vau presentar al museu del suro tenim la vostra temàtica aniran en torn a aquesta a aquest manifest eh, no sé si podem desvetllar alguna altra temàtica d'alguna altra colla o atès que tu només ets de, dels trompats tot i que ets de, de president de l'associació no, no vols uh, fer espòilers uh, sí, de fet la presentació es tractava d'això no? de, de, de, de donar la llum el, els temes de, de, de totes les colles uh -huh. uh, aquest any uh, tenim dues colles que, que, que van sobre, sobre malsons uh -huh. ho, han, ho han encarat de diferents maneres després tenim una altra que va de les pel·lícules de Tim Burton tenim una altra colla acabada d'Africans, una altra colla que van de la pel·lícula de Disney i Coco, uh -huh. eh, inspirada en, a, en la mort mexicana, i llavors, que no em deixi ningú, tenim una colla acabada de l'Arare, i, i, bueno, em, em, em sembla que no em ningú. A I part... nosaltres que anem de manifestació. Ah, això. Sí. Doncs vosaltres que aneu de manifestació, eh, com estan també aquesta campanya, ja que tenim aquí, Marc? Estem molt contents, ha tingut molt bona, molt bona rebuda, ara... Nosaltres estem centrats en fer la carrossa uh -huh. i el tema de difusió l'hem parat una mica, però estem molt contents de del de que ha arribat al manifest, de la gent que ha arribat, uh, i a part ara el que hem fet és organitzar una manifestació, que és el que deia, uh, vam dir a la presentació nosaltres que no fèiem un tema, sinó que aquest any fèiem una manifestació, i convidarem a la gent, els traiem cartells, perquè com passem nosaltres, ells també puguem cridar que no callaran. Molt bé, Marc, doncs eh, aquesta presentació amb aquestes set colles que presenten aquestes carrosses inèdites, els E.C.C.I., els Incorrectes, la Garnatxa, la Imaginació, els Trompats, que sou vosaltres, també la Colla Confeti i els Dàlmates. Eh, a més a més, també tindrem doncs, els grups d'animació, no? Sí, a hi haurà eh, la Tosterrada i la Cheerleaders, com sempre. I una cosa que també animo a tothom que vingui, que és una cosa nova d'aquest any a les festes, és que al final del carrossel, eh, que hi ha la plantada en el, en el, en el pàrquing del pavelló de hòquei, uh -huh. aquest any com a novetat tenim eh, la ballada de comparses. És a dir, que totes les comparses i comparses de carrosses del poble eh, faran el seu ball a dalt de l'escenari. Tot tindrà l'oportunitat de veure-la. És a dir, que a part de veure algú en la rua, si al final baixen en el pavelló de Hoquei uh -huh. podran veure -ho una altra vegada sobre l'escenari el ball de cada colla doncs una oportunitat per veure aquesta aquesta aquestes uh, coreografies que, que cada colla sí. presenta al final de, de tot de, de la rua, en aquesta plantada allà al, al pàrquing del pavelló de Tuquei, doncs uh, perfecte Marc, la veritat és que amb moltes ganes de que arribi aquesta 50 56ena bueno, perdó, eh, la nit d'ahir va ser molt llarga i avui sí. <gulu> ho <laughs> estic pagant eh? la 57ena edició del carrusel Costa Brava i que doncs co com dèiem, eh, portem més d'un any perquè com que l'altre va ser eh, més, més aviat eh, per les fe... per la Setmana Santa doncs, portem més d'un any d'espera i per tant molta gent que està esperant aquest eh, diumenge 9, 9 de juny eh, al voltant de, de, de tu com a president de l'associació, eh, ara ben bé quan, quan temps portes al capdavant de, de l'associació? Doncs mirar ara farà dos mesos tot just, però hem tingut molta feina perquè al final ara el, el formar aquesta comissió organitativa de les festes entre l'Ajuntament i l'associació que realment estan treballant colze a colze per organitzar l'efectivitat. Hem tingut molta feina i molt contents del resultat. La molt bé, doncs Marc, eh, parlarem més eh, llargament amb tu, si et, si et sembla un dia doncs podem convidar aquí als estudis i parlem doncs eh, també del, del paper com a, com a, com a cap visible, no?, de les colles de carrossaires de Palafrugell per veure també quin és els objectius a curt i, i mitjà termini que, que persegueix l'associació. La, Avui, doncs, volíem repassar aquesta sopar de presentació que vau fer dissabte i que va plegar, doncs, pràcticament 400 persones a la bòbila, així que felicitar-vos per la part que us toca a tu i fes-la, doncs, extensiva a tots els membres de les colles de carrossaires i seguirem atents a, a aquestes presentacions i aquests detalls que aneu donant de mica en mica no sé si també teniu eh, pensat en guany eh, fer algun acte obert a la, a la nau com, com és habitual Sí, normalment, tradicionalment el, el dissabte, el del cap de setmana abans és dir, el dissabte de la setmana que ve uh -huh. eh, venen les autoritats a, a fer a obrir una ampolla de cava i entre tots celebrar que havia arribat les festes i convir la gent que vingui a la nau a veure la feina perquè encara hi haurà molta feina per fer però podran veure com, com treballem i com ho tenim els que van millor i els hem millor i els hem de treballar fins a l'última hora i no sé, crec que és una cosa bonica i que, que és molt autèntica de Palafrogell i que vinguin. Molt bé, Marc, doncs convidem a tothom que assisteixi en aquesta presentació, en aquesta obertura, en aquesta jornada de portes obertes de les carrosses per veure també l'evolució i per, per, per fer les, les apostes aviam quina haurà de treballar fins a darrera hora que sempre al final, jo crec que totes mi, qui més qui menys sempre ha de fer algun detall de darrera hora, oi? Sí, sí, totalment, a més a més hi ha coses que jo fins i tot crec que es deixen pel final perquè si no no té emoció la cosa. <ríe> Molt bé, Marc, doncs ens retrobem aviat. Moltes gràcies per a la nostra trucada i felicitats de nou per aquesta presentació d'aquestes aquest, 50 setenes festes de primavera. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre. Doncs aquest carrossel Costa Brava, que tindrà lloc el diumenge 9 de juny, amb aquestes novetats que ens ha comentat en marca Casanovas, podeu doncs, recuperar l'entrevista, òbviament, a Ràdio Palafrugell.cat Trobareu allà el post de la notícia i trobareu les declaracions del membre dels trompats i també el president president de l'Associació de Carrosaires de Palafrugell. Nosaltres us emplacem doncs, a que seguiu aquesta entrevista i a que us apunteu doncs, a les activitats que hi ha a festes de primavera i que anirem repassant al llarg d'aquesta i de la propera setmana a la nostra sintonia. Arribem a la part final d'aquest informatiu i ho farem com és habitual el dilluns doncs, amb la previsió meteorològica que ens porta el meteoròleg de ràdio Palafrugell, el professor de la Universitat d'Alacant, el geògraf Enrique Molto, bon dia. Hola, bon dia a tots. Situació del temps eh, que ve bàsicament dominada per la estabilitat després de les pluges que van tindre la setmana passada cada setmana va ser tranquil i de moment 8 de mesos eren dies relativament tranquils tot i que pareix que una línia estabilitat forçada per l'entrada de vents del nord i nord-est, prou contundents eh, i, a més, alguna cosa d'inestabilitat de l'altitud, pot provocar, com dic, que demà per a desprada i dimecres de, de matí tinguin algunes pluges, en principi irregulars, intermitents, però que es podrien presentar Però a donar pas a una resta de setmana que tornaria a ser prou tranquil·la, en principi amb temperatures sempre al voltant dels 23 o 24 graus les màximes i al voltant de 10 o 12 les mínimes. Amb la previsió meteorològica que arribem al final d'aquest informatiu monopolitzat per la informació electoral òbviament, doncs, el dia després d'aquestes eleccions municipals doncs, no podíem fer cap altra cosa que repassar els resultats tant a casa nostra com també a la comarca i us recordem que podeu doncs, recuperar el programa especial que vam emetre ahir des de Ràdio Palafrugell eh, des de la sala de plens eh, des de les 8 del vespre i fins a passades la mitjanit doncs, el podeu recuperar ja sigui només en àudio o també en vídeo recordem que vam oferir en streaming a través del YouTube de la pàgina de Ràdio Palafrugell a YouTube, vam oferir l'estreaming des de la sala de plens i doncs, podeu recuperar-la també a través de la nostra pàgina web radiopalastrogell.cat, aquesta nova pàgina web renovada, remodelada de dalt baix i que doncs, us ofereix la possibilitat de, de recuperar els àudios, també les entrevistes i tot el que anem fent a la nostra sintonia de forma més fàcil que no era pas eh, fins ara. Nosaltres us deixem amb els esports al punt, amb en Rafael Corbí que farà el repàs de tota l'actualitat esportiva del municipi i de la comarca centrant-nos sobretot en l'hoquei i l'embol i és que eh, la setmana que ve es juguen a eh, poder pujar de categoria ens explicarà en Rafael Corbí en el proper Espai Esports del Punt que té repetició a les 8 del vespre. Nosaltres en l'espai informatiu ens retrobem demà que per tant doncs, que passeu un molt bon dia i demàs tornem a trobar per tal d'informar-vos de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Fins demà!